Hakitun gara ZINEMIEK dekon gaitasunez gure irudite gisek kontzientziak edota pentsamentuek tolesterako orduen. Modu horretan, inkonsienteki, benetako bihurtzen doguz pelikulatan ikusten doguzen topikoak. Naiz eta batzutan, errealitatera asko hurbiltzen diren. Guztionetaz jakitun, nire kolaborazioan helburue, eh, kartxeli eberorretan ulertzen zaiatzi izango da. Pelikula ezberdinen bidez. Aztran, sare gazin dugu zen cinema malan ditzeri ezker, gauza ezberdinek ikesteko aukeri dugu kartzelien inguruen. Horaz de luz pelikulan adibidez, Juan Jose Garfiak kartxera barruen iman borroka politikoan testigu izen ginen. Ta bertan ikusik endun, kartxeli eberaz zigorra bada, ez da labakerri kaskatasunek entzainakolako presoari, edo gizartetik alden dute gonbierdalako. Badala oneri gain jartzenako zen beste zigor implizitu batzuk. Bein, espetzializ ebukatute, Pertsonie preso mantentzen deuzena, kartzelara bultetako bilurre adibidez. Uste dut, gaurko handakarten pelikuliek guzti honen inguruen asko deko lazateko. Eta da, Un profet, euskeraz profeta. 2013 film frantzesonetan, espetxe aldize, ziklo etxibatelez adirazten da. Kartzelan, bizitziet bera errepikatzen dala erakusten dozku jak odiart zuzenarizek. Biuzik eltzen garen moduen bizitzara, biuzik sartzen da hal jebena pelikulako protagonistiek hartzenan. Gorputzo sotideko zen zaurizek dire, aurreko bizitza bateko asken astarnak. Zaurizek eta berrogeta mar franko. tu bainazsteko zelulekulez. Ez daki irakurtzen ez beazten. Baina lagun preso baten esaldi bat aintza harttuko duu. Helburue hemendik lehen baino askarra urtetia da. Eskolako lehene unen anantzeran kartzela mejei ezagutuko duu. Ta honetako asko bera baino boteretsua hau, zapaltzaile hau eta erasokorrauak izango die. Baina haszin da atzien kartzelia kartzelea zurunbioa da. Ta honen begitxi kurruntzen saiatu behar da. Eldiebenak, zailtasunek aukiko deuz, Mafia korsa kontroletan deuen kartzela honetan bere bidie eitzeko. Tazkenien, Cesar Lutzeanik apoan inguruen sortzen dan ur korrontien sartuko da. Honen babesan truke. Demora honetan, Malik ikesten joango da. Mafiak okideen konfientzi irabazten. Baina oin, Lutzeanik preso deko. Eta behin eta barriroa errepikatzen dotzo, berabarik ez dala beradala Bera Maliken begi, belarri eta o... Oh. Momentu horretan helduko da sarko zinagindue preso korzoak korsikara hurbiltzeko. Baina Lutzean eta beste batzuk frantziko kartzela horretan geratuko dire. Hemendik aurrera, eldiemenan Lutzean inesku ineskue bihurtuko da. Tagun batez urte darko baimenak lortuko dotzoz, berantzako lan eitzeko, klaro. Malikek bere negozio negoziozik propioak aurrera eroateko erabiko deusenak. Esan dodales, pelikuliek espetzalize bizitzie berale zerakusten deu, eta kartxelie bizitza hori mugatzen deuen markoa izango da. Zei urteko zigorranetan, Malikek bere askatasunen alde borrokatu biharko deu kartzela barruen, bere jabetzie dekon mafioso kontra. Preso izetie, ez preso gotiek.